Söndagsbilagan i dagens Aftonblad pryddes baksidan av Pico Troberg som säger i samman är sömnlös om nätterna. Vi har kallat hit med anledning av detta inte Pico Troberg själv men väl Kuno Lindemann, som också är... Kukko kallar de mig för. Välkommen hit. Ja, tack. Är det sömnlöst det här jobbet nu? Ja, det är ju... Det är ju väldigt nervöst när man ska iväg i väg i ett resörlopp. En resörlopp heter jag. Jag menar man får det fram som en resor, menar, men ja, det är många gånger inte lätt. Man har ju, jag kör själv en humkorg precis som Pikko. Och jag var körde Smålandsrallyt häromdagen och det var faktiskt rysligt besvär. Ja, det var ju ett gräsigt väder och eh, vi startade, jag kastade mig i kärran, körde i en eh, 50 knutar, rakt på bara, Och efter en eh, halvtimme var jag framme vid tävlingsbanan, vid starten. Där eh, väntade mig med spänning, jag var nämligen den enda tävlande. Nej det var jag inte, utan det var en grabb till med en eh, stor sak, en bil som den eh, röd någonting. Jag vet inte, jag kan inte många märken Det behöver man inte kunna Det var en lång, lång, lång bil Väldigt lång Det var egentligen för lång För den räckte nästan ända fram till målet faktiskt Men när men vi tog av den lite Så fick det gå Nå i alla fall Vi startade Och som starter fungerade den gammal kände Motormannen Julius Kanot Ja han kallar så på grund av sina, stor Vad ja, eh, eh, han, grund av sina stora fötter. Va? Och, eh, han, det var olyckligt redan från början. Han lyfte startpistolen, sköt, träffade en orre som föll ner i huvudet på... Eh, Ludde Ludde. Ludde. <laughs> Ludde Ludde, det är min mekaniker. Ja. Så han var justerad och fick mekaniseras. Jag fick byta ut honom. Fick en... Jag fick honom. Jag lämnade det. <laughs> nu i alla fall. Eh, vi rev igång i alla fall. Ja. Och jag körde över eh, Kanots eh, Julius kanots eh, kanoter, alltså kan man säga. Ja. Ja. Så han kallas bara för Julle nu. Då. Små, små, eh, små. I alla fall, eh, vi eh, körde iväg. Rasade fort. Plötsligt upptäckte jag att eh, det var skumpa så här. Det var skumpa. Ja. Hela hundkojan hoppade som en galning. Mm. Någon hade tagit fel. Istället för att stå på en tiger i tanken. Lagt i en känguru. <laughs> Förvånadsvärt. Jag körde rasade hastigt, hastighet. Plötsligt tog... Strömmen slut Ja strömmen tog slut Jag kunde inte ha någon nattlampa, ingenting Jag tänkte, vad ska vi göra? Då sa jag till min eh, kartläsare ja. eh, Han heter eh, Stellan Andersson mm. Ja Han eh, kallas för MU, han är eh, där driver han, eh, han hoppade Rast Åh. Ja. Eh, den är en fantastisk man. Han var utrustad i en överrock av kattskin. Det är en lösning, det ja? jag. Musa till honom. Musa han då. Jag trodde det var någon skämt. Nej, musa. Inte hålla på laja nu. Det är bråttom. Kryp in i motorn. Gnugga dig med kattskinnet och avgiv elektricitet. Han gjorde så. Han låg och avgav och, och ryste på, eh, på kattskinnet där. Tyvärr. Så råkade vi just åka igenom en trakt som var mycket full av flädervägskulor Så han drog till sig mycket flädervägskulor ja, och järnfillspål Men vi fortsatte i rasande tempo Jag kastar en hastig blick på kartan Visade mig att jag hade kört fel Jävlar, jag hade glömt kartan Jag hade legat och kört efter ett fotografi av Willem Oberg Ja, han... Krokig äh... väg Ja, det är så konstigt typ där Men i mörkret där, jag hade ja. ju dåligt med strömmen. I alla fall, Botten får du Ja Vad ska jag göra Jag fick springa Och, och katto Nej var heter han Mu Han låg där och Jag döpte om honom till Miao För han låg där och så med kattskinnet Han bara låg och skrek Som en röv Han hade fått foten i förgasaren Han bara låg och förgasar och förgasar. Men plötsligt såg jag mållinjen närma sig Jag knatade på och då, så låg, då kom den där stora bilen. Va? Ja. Den andra den långa, ja. den röda. Ja. Förd av ingen mindre än prins Oscar av turkiet. Ja. Ja, han, han körde. Ja, <laughs> jo, det är sant. Han körde rasade vart om precis före mållinjen. Så exploderade mina bakhjul. Jag for över honom fram och rätt in i käften på domaren. Vann. Sedan efteråt stort party tusen brudar Väldigt trevligt Men jag tyckte jag hade svullnat på något konstigt sätt jag, ja. Kostymen gick inte om mig När jag satte mig så hade tut Jag hade glömt att ta med mig hundkojan Adjö